Pista 17 Enigmele galaxiei Gutenberg Tipografia ca prima formă mecanizată a unei meserii manuale este ea însă și un exemplu perfect nu de știință nouă, ci de cunoaștere aplicată. Odată cu Gutenberg, Europa intră în faza tehnologică a progresului, baza în care schimbarea însăși devine norma arhetipală a vieții sociale. Tipografia atins să transforme limbajul dintr-un mijloc de percepție și explorare într-un bun de consum transportabil. Marshall McLuhan, în Galaxia Gutenberg, 1962. Enigma. Lucru greu de înțeles, nelămurit, ascuns, taină, mister. Galaxie. Fiecare dintre sistemele de aștri din univers comparabile ca dimensiuni și aspect cu calea laptelui. Atunci când noi, oamenii unor vremuri marcate de tehnică, privim înapoi spre Gutenberg, descoperirea pe care a făcut-o ni se pare de mică însemnătate. Trebuie să ne transpunem în veacul său ca să putem înțelege în ansamblu ceea ce a înfăptuit el, Ceea ce a însemnat atunci că un om a îndrăznit să confecționeze cărți cu o mașină. Marshall McLuhan, ideile originale ale unui profesor canadian. Întâi au fost sigiliile și gravura în lemn. Interesantele dezvăluiri ale unor dosare de tribunal. Controverse în legătură cu prima tipăritură. Coster Wald Vogel și alții, victime sau impostori. Unde a funcționat tipografia lui Macarie? Impactul dintre galaxia Gutenberg și galaxia Marconi poate fi evitat. Când a apărut în 1962 studiul lui Marshall McLuhan, galaxia Gutenberg, autorul lui profesor de literatură engleză la Universitatea din Toronto, Canada, era foarte puțin cunoscut. Mai bine zis, era cunoscut numai unui cerc restrâns de specialiști. Devenită în scurt timp un bestseller, Galaxia Gutenberg i-a adus autorului o celebritate. Numele său începând să fie citat printre ale celor mai cunoscuți critici ai culturii și civilizației occidentale, ceea ce apare pe deplin justificat, nu numai prin conținutul bogat în idei al lucrării sale cât mai ales prin angajarea profundă, fără rezerve, în actualitate, în viața culturală contemporană. Se naște în mod firesc întrebarea cum de este posibil ca în zilele noastre, la mai mult de o jumătate de mileniu după ce Gutenberg dădea la iveală la Maința, prima tipăritură cu litere mobile, acest eveniment, respectiv implicațiile sale pe planuri multilaterale, să ducă la descoperirea și analizarea unor aspecte inedite de mare importanță și interes pentru viața culturală contemporană. Încercând să aflăm răspunsul la această întrebare, trebuie înainte de toate să avem în vedere faptul că, fără a diminua cu nimic meritele lui McLuhan și alți autori au abordat din unghiuri asemănătoare aspecte ale civilizației din zilele noastre. Însuși, autorul Galaxiei Gutenberg citează în capitolul introductiv lucrările lui Albert Lord, Milman Parry, Patrick Cratwell, Harry Person, Edward Hall, Leslie White și alții, de la care pleacă în formularea tezelor sale. În al doilea rând, faptul că, așa cum spune Harry Levin, unul dintre autorii citați, Cultura întemeiată pe cartea tipărită, care a predominat de la renaștere până în zilele noastre, ne-a transmis, pe lângă imensele ei bogății, și prejudecăți de care trebuie să ne descotorosim. Trebuie să privim tradiția cu ochii noi considerând-o nu ca acceptarea inertă a unui ansamblu fosilizat de teme și convenții, ci ca o practică firească de a recrea ceea ce am primit și ceea ce trebuie să transmitem. Încheia citatul în fond, tema principală a lucrării lui McLuhan nu constituie cartea tipărită, ci analiza rolului și funcției mijloacelor comunicației de masă în structura civilizației umane și, mai cu seamă, a civilizației contemporane. Cum arată Victor Mașec în amplul și acuratul cuvânt înainte la versiunea românească a lucrării, teza autorului poate fi formulată astfel. Citat Structura mijlocului de comunicare determină structura și tipul percepției senzoriale și activității spiritual-culturale a omului, cu implicații profunde asupra întregii vieți și organizări sociale. Încheia citatul. Într-adevăr, după Marshall McLuhan, cultura este alcătuită din trei stadii fundamentale. Primul, odată cu apariția vorbirii, este stadiul oral, care a creat omului primitiv un stres intens de organizare predominant auditivă. Al doilea este cel al culturii vizuale legate de inventarea alfabetului fonetic, stadiu care a căpătat o formă fundamentală prin apariția tiparului, galaxia Gutenberg. În sfârșit, al treilea stadiul audio caracteristic societății contemporane, în care sunt preponderente mijloacele de comunicare electronice, radioul, cinematograful, televiziunea, galaxia Marconi. La interferența dintre două stadii se produce totdeauna un impact. Societatea contemporană, de pildă, suportă impactul brutal dintre galaxia Gutenberg și galaxia Marconi. Firește că ideile lui McLuhan, expuse în cele de mai sus foarte pe scurt, nu sunt scutite de unele critici care de altfel n-au întârziat caracterul arbitrar al unor afirmații, carența unor argumente, exagerarea rolului tipografiei în procesul dezvoltării socioculturale. Fără îndoială că Mașec are dreptate când arată că McLuhan se înșală când pune în seama alfabetului și al lui Gutenberg toate reușitele și eșecurile culturii occidentale dar galaxia pe care o descrie există indubitabil. Sau poate, în lumina faptului că aplicațiile cauzale sunt mult mai complexe decât cele la care se oprește McLuhan, ar fi mai corect să schimbăm doar rangul astronomic al fenomenului de care vorbește și să considerăm că există un sistem solar Gutenberg în cadrul unei galaxii mult mai cuprinzătoare. Încheia citatul. Galaxie sau numai sistem solar, fapt este că astăzi, după mai mult de 500 de ani de la prima tipăritură cu litere mobile, se discută mai mult ca oricând despre Gutenberg, omul de care sunt legate o seamă de chestiuni controversate. Nu se știe când s-a născut, unde și cum a petrecut în perioade din viața lui, când a turnat primele litere mobile, care este prima tipăritură cunoscută în istorie și așa mai departe. Ba mai mult... Sunt destul de numeroși cei care pretind, cu argumente demne de luat în considerație, că nu Gutenberg este cel din tipografie european. Despre toate aceste chestiuni enigmatice legate de viața și activitatea meșterului din Maința, va fi vorba în cele ce urmează, în lumina ultimelor date ce ne sunt accesibile, conținute mai cu seama în interesanta lucrarea lui McLuhan, apărută în 1962, și în comunicările făcute la sesiunile de bibliologie ținute în 1968, când s-au împlinit 500 de ani de la moartea lui Gutenberg. Cartea, mai întâi manuscrisă, apoi tipărită, este unul dintre cele mai vechi elemente ale culturii umane. Cărți, deși nu în accepțiunea modernă a cuvântului, erau și tăblițele de lut din vechea Mesopotamie și sulurile de papirus din Egiptul Antic, și manuscrisul medieval pe pergament, precursor nemislocit al cărții tipărite. Anumite date situează încercările de a reproduce semnele scrierii cu ajutorul unei forme fixe, cu mult înainte de primele experiențe ale lui Johannes Gutenberg și pe meleaguri foarte depărtate de Maința. Astfel, încă din mileniul al treilea lea înaintea erei noastre, se foloseau în Sumer și Elam, tampile și peceți drept forme de tipar la imprimarea tablițelor scrise și chiar a cărămizilor destinate unor clădiri. În ruinele de la Babilon s-au găsit și sigilii cilindrice, care se imprimau prin rulare în lutul umezit al cărămizilor. Săpături întreprinse pe la mijlocul veacului trecut au dat la iveală o amplă bibliotecă aparținând Palatului Regal din Inive, alcătuită din cărămizi imprimate, apoi arse. La săpăturile arheologice din Egipt s-au găsit pietre de sigilii gravate în formă de scarabeu, cărăbuș, având în partea inferioară câteva hieroglife. Treptat, sigiliului sumerian din lemn și celui egiptean din piatră le-au luat locul sigiliile metalice mai dure cum sunt cele aplicate pe produsele minelor exploatate în Spania ocupate de romani. Asemenea tipare, de obicei cilindrice, se foloseau și pentru imprimarea reliefurilor pe unele vase antice, amfore. Dacă am insistat asupra sigiliilor antice, am făcut-o pentru faptul că ele îndeplineau una dintre însușirile de bază ale tiparului, multiplicarea în proporții de masă a textului, în cazul sigiliilor metalice, în zeci de mii de exemplare, însușire pe care manuscrisul evident că nu putea să o aibă. Firește că, în cazul sigiliilor, nu putea fi vorba decât de texte foarte scurte, uneori simple sigle. De altfel, unele principii ale imprimării din antichitate s-au păstrat de-a lungul veacurilor până în zilele noastre, de pildă, baterea monezilor prin apăsarea în metalul muiat prin încălzire, sau imprimarea țesăturilor prin ungerea cu vopsea a unei plăci gravate, care apoi este aplicată pe pânza bine întinsă. Procedeul de imprimare a țesăturilor, care în Europa a fost adus din Orient, probabil în timpul cruciadelor, este atât de asemănător cu procedeul tipăririi xilografice, prin placa de lemn gravată, încât diferiți cercetători sunt de părere că unul derivă din celălalt prin urmare că la baza tipăririi cu placă de lemn gravată se află sistemul folosit la imprimarea sesăturilor. Tipărirea cu placă de lemn numită și tipărire în bloc sau tabelară a fost folosită înainte de descoperirea literelor mobile și scurtă vreme după aceea, cam între anii 1400-1530, pentru reproducerea imaginilor uneori și a textelor. Procedeul era următorul. Pe o placă de lemn se săpa în negativ imaginea, apoi gravura era acoperită cu vopsea și se aplica pe o hârtie umezită ce se apăsa de obicei cu o bucată de pâslă. Cercetările mai noi au dus la concluzia că sistemul de tipărire tabelară a fost folosit mai întâi în China. În marile biblioteci și muzee se păstrează asemenea gravuri chinezești datând din secolul al VIII-lea. În Europa, procedeul este menționat de pe la sfârșitul veacului al XIV-lea, când era folosit pentru reproducerea cărților de joc și imaginilor cu caracter religios. Gravor și tipografi, tabelari, deosebit de pricepuți, sunt menționați la Augsburg, în Bavaria. Cele mai vechi reproduceri europene păstrate până astăzi sunt așa zisa Madonna din Bruxelles, datând din 1418 și Sfântul Cristofor din 1423, acesta din urmă având și un text legendă. Cărțile tabelare cunosc o perioadă de înflorire, mai ales după 1430, când începe activitatea lui Lawrence Coster la Harlem, în Olanda. Și în Germania se tipăresc asemenea cărți redactate în stil popular și în limba vorbită, iar nu în latină, limba aproape exclusivă a manuscriselor vremii. Printre ele se cuvine să cităm trei ediții. Mai întâi celebra Biblia pauperum, Biblia săracilor, cu text și circa 50 de ilustrații, care s-a bucurat de o largă popularitate. Apoi un donat, gramatică latină, numit astfel după autorul ei, Elius Donatus, Gramatician din veacul al patrulea, pe care mai târziu, în 1451, Gutenberg avea să o reimprime cu litere mobile. În sfârșit, numai puțin celebra Speculum Humane Salvationis, oglinda mântuirii oamenilor, care a stârnit discuții inversunate. Unii bibliologi o socotesc prima carte tipărită de Gutenberg cu caractere de plumb turnate în nisip. Și retușate cu dalta. Alții o consideră doar o tipăritură tabelară, nedemnă de ingeniosul meșter din Maența. Aceste cărți au astăzi o valoare foarte ridicată fiind printre cele mai prețioase piese ale marilor biblioteci. Ele au meritul de a se fi născut înainte de tipografia cu litere mobile, care ea nu i-au putut însă rezista, deoarece la confecționarea lor se foloseau procedee tehnice înapoiate. Cu patru veacuri înainte de Gutenberg, s-au întreprins unele încercări de tipărire cu semne mobile și în răsăritul asiei. Între anii 1040-1048, fierarul chinez Pi Sheng a plămădit din lut semnele scrierii chineze, a întărit lutul prin ardere și a compus textul lipind semnele pe o placă de metal cu ajutorul unei rășini. Era un progres în tehnica editării cărților, deși lutul nu dădea o impresiune precisă și se uza repede. Ingeniosul Fierar era dezavantajat mai ales de faptul că numărul foarte mare al semnelor scrierii chinezești cerea un volum imens de muncă. Există aproape 40.000 de hieroglife chinezești, dintre care 6 până la 7.000 sunt folosite mai des. Meșterii coreeni au făcut și ei încercări cu semne metalice, cupru, încă din anul 1392. Ele au fost încununate de succes și în anul 1403, regele dădu poruncă să se tipărească prin acest procedeu cărți de literatură națională coreană. După unele informații, meșterii tipografii au confecționat în această perioadă aproape un miliard și jumătate de semne, ajungând la un tiraj record, 40 de foi tipărite pe zi. Și în Europa, avantajată de scrierea alfabetică, mărturii mai vechi arată că diferiți meșteri căutau mijloacele de a mecaniza multiplicarea manuscriselor. Ni s-a păstrat, de pildă, o tabliță de lut imprimată în anul 1119 la mănăstirea din Ratisbona, Regensburg, în Bavaria, Purtând urmele unor ștampile litere. Ceva mai târziu, unii gravori de monezi, armurieri și giuvaiergii aurari, își confecționează ștampile metalice pentru inscripțiile de pe produsele confecționate în atelierele lor. Acești meșteșugari, mânuind unelte adecvate, au fost printre cei din tâi făuritori de litere mobile, iar nu copiștii de manuscrise, mânuitori ai penei și pensulei, deși aceștia, din urmă, erau direct legați de meșteșugul editării cărților. Gutenberg, omul a cărui invenție a creat posibilitatea tipăririi atâtor scrieri, nu ne-a lăsat nicio scriere autobiografică, iar contemporanii săi nu s-au ocupat de el mai mult decât de oricare alt abil meșteșugar al vremii. De aceea, despre viața lui ne-au rămas puține izboare. Biografii săi de mai târziu au fost nevoiți să se mulțumească a culege date puține din actele primăriilor și, mai numeroase, din dosarele tribunalelor, completând prin supoziții precarele informații existente. Nu știm nici măcar când s-a născut Johannes Gensfleisch, zis Gutenberg, probabil că între anii 1394 și, și 1399 la Maința. În germană, Mainz, pe malul Rinului, oraș care în acea vreme era un centru meșteșugăresc și comercial destul de însemnat. Numele de Gutenberg este al casei familiale Zum Gutenberg. Familia Geinsfleisch făcea parte dintre patricienii, nobilimea orașului, ale căror case purtau nume întocmai ca și străzile sau cartierele. Din administrația orașului făceau parte, după obiceiurile statornicite în epoca feudală târzie, pe de o parte, delegației aristocrației, pe de altă parte, delegația brezlelor mește și cele două tabere aflându-se într-o luptă permanentă, izvorâtă din interese economice. În această luptă, familia Gensfleisch era, după cum e și firesc, de partea nobilimii, Probabil motiv pentru care în anul 1419, după moartea tatălui său, Gutenberg a fost nevoit să părăsească Maența. Dintr-un act datat 1430, rezultă că se afla încă în exil. După un gol de 15 ani, perioada în care nu avem nicio informație despre locul unde s-a aflat și îndelădnicirile lui Gutenberg, începând cu anul 1423, mai multe documente îl menționează la Strasburg, unde se pare că a preferat să rămână, deși ulterior i s-a îngăduit să se înapoieze în orașul natal. În schimb, anumite documente din 1439, de care ne vom ocupa mai pe larg, au permis unor biografii ai meșterului din Maința să tragă unele concluzii interesante, și anume că în perioada 1436-1439, asociat cu alți trei meșteșugari, Gutenberg se îndelătnicea cu experiențe privitoare la tipografia cu litere mobile. Alte documente aflate la Strasbourg atestă faptul că, pentru experiențele sale, intrepidului meșter din Maința i au trebuit sume apreciabile. În 1442, de pildă, a împrumutat o sumă mai mare de la comunitatea parohială St. Thomas din Strasbourg, pe care n-a putut să o înapoieze niciodată, și pentru care mai târziu n-a reușit să mai plătească nici dobânzile, fiind declarat falit. La Strasburg este menționat pentru ultima oară în 1444, iar la Maința din nou în 1448, într-un act din care rezultă că a împrumutat 150 fiorini, guldeni, probabil ca să-și poată îmbunătăți descoperirea. Deși activitatea lui dintre 1444 și 1448 nu este localizată de niciun document, suntem îndreptățiți a presupune că Gutenberg s-a aflat în acea perioadă în orașul natal. Majoritatea bibliologilor sunt de acord că prima lui tipăritură cunoscută datează din jurul anului 1445 și a ieșit de sub atelierului din Maența. Prima perioadă a activității de tipografa lui Gutenberg se desfășoară sub semnul colaborării cu Johannes Fust, bijutier banchier care a avansat sumele necesare tipăririi cărților, și cu Peter Schöffer, fost copist și caligraf, pe care Gutenberg l-a luat ca ucenic. Mai târziu, după ce Gutenberg pierde procesul împotriva lui Fust, cu care prilej pierde și utilajul atelierului, Începe a doua perioadă a activității sale, de data aceasta pe cont propriu, cam până în 1458. Nici despre ultimii ani ai vieții lui Gutenberg nu avem date exacte. Este probabil că o vreme a fost nevoit să trăiască foarte modest, deoarece avea numeroase datorii. O bună parte dintre uneltele și materialele lui fusese reconfiscate în favoarea lui Fust, iar în 1456 fusese declarat falit. Unii biografi de se afirmă că după 1458, lipsindu-i mijloacele, Gutenberg și-a încetat activitatea de tipograf. Alți biografi, bazându-se pe informații nesigure, sunt de părere că a continuat să tipărească într-un atelier pus la dispoziție de către Humery, consilier al sfatului orășenesc Maința. Mai târziu, orașul natal al lui Gutenberg devine teatrul unor violente certuri pentru episcopatul de Maința, între Dieter von Isenburg și Adolfil von Nassau. În 1462, acesta din urmă cucerește orașul, îl incendiază și izgonește mare parte din vechile familii. Nu se știe în ce măsură a fost lovit și Gutenberg de aceste evenimente. În orice caz, trei ani mai târziu, în 1465, Gutenberg s-a împăcat cu noi stăpâne ai orașului. Episcopul Adolf al II-lea von Nassau îl înnobilează, îi anulează datoriile și îl atașează suitei sale. Trăgând concluzii din studiul unor tipărituri atribuite lui Gutenberg, biografi de săi sunt de părere că a existat și o a treia perioadă în activitatea meșterului, care s-ar fi desfășurat la Eltvile, reședința episcopului de Maința, până la moartea lui Gutenberg în februarie 1468. Deși în cadrul lucrărilor de specialitate sunt reproduse mai multe portrete de ale lui Gutenberg, nu știm care a fost în realitate înfățișarea lui fiindcă primul portret al meșterului a apărut abia la 100 de ani de la moartea lui și astfel nu poate prezenta garanții de autenticitate. Este o gravură în lemn de proporții reduse însoțită de o scurtă biografie apărute într-o lucrare din 1656 al lui Heinrich Pantaleon. În edițiile ulterioare ale acestei lucrări, sub numele Gutenberg, apărea de fiecare dată alt portret. Era maniera unor tipografei vremii de a-și valorifica prin refolosire vechile exilogravure aflate în rafturile atelierelor. Dintre aceste portrete, cel mai impresionant este cel din 1568, care reprezintă un bărbat în puterea vârstei cu fața încadrată de o barbă bogată, al cărui chip exprimă fermitate și o puternică voință. Presser spunea cel mai bine poate fi comparat cu Moise a lui Michelangelo. Din păcate, acest portret a fost folosit și pentru alții, astfel că nu poate fi luat drept o imagine autentică. În 1584, prin urmare la peste un veac de la moartea meșterului, a apărut în Franța o lucrare cu caracter biografic însoțită de o gravură în cupru de André Tevet, care, până aproape de zilele noastre, s-a perpetuat ca un fel de portret tip al lui Gutenberg și pe care îl vom găsi reprodus în toate lexicoanele și enciclopediile. Un bărbat în vârstă ținând într-o mână o ștampilă în care sunt gravate în adâncime câteva litere. Chipul pare obosit, ochii privesc undeva departe. Pălăria este tivită cu blană, semn al originei aristocratice a familiei. Foarte barbă și în cele trei veacuri care s-au scurs de atunci, niciun alt pictor, sculptor sau gravor n-a îndrăznit să-l reprezinte altfel. Barba era un accesoriu de la sine înțeles la portretul lui Gutenberg, ceea ce este cel puțin ciudat, știut fiind că, în secolul al XV-lea, patricienii din Maința și din alte orașe ale Europei Apusene se bărbiereau cu grijă. Încercări de a reprezenta fără barbă s-au făcut abia în zilele noastre. Între altele, un interesant bronz de Vili Rue, aflat la Muzeul Gutenberg din Maința. Meșterul Gutenberg ne rezervă încă surprize și nu numai în privința datelor biografice și a celor legate de activitatea de tipograf. În 1967 a apărut pentru prima oară reproducerea unei miniaturi aflate într-o colecție particulară, Otto Schäfer din Schweinfurt și care le reprezintă pe Gutenberg îmbrăcat în straie de epocă ce aduce mai degrabă ținuta de la curtea spaniolă, stând în fața unei prese de tipărit și ținând în mâine o biblie deschisă. Fața meșterului amintește de gravura în al lui Tevet din 1584, iar presa de o oxilogravură de Aman din 1568, cu miniatura provine aproximativ de la mijlocul secolului al XVI-lea, nu este exclus să fie cel mai vechi portret al lui Gutenberg în acest caz. Gravurile lui Tevez și Aman au fost toate influențate de această miniatură. Este firește doar o ipoteză. Dintre celelalte portrete ale lui Gutenberg, se cuvine menționată o pictură în ulei din secolul al XVII-lea sau XVIII-lea, la Strasbourg, unde a fost distrusă în 1870 într-un incendiu. Din fericire, o copie datând din prima jumătate a veacului trecut s-a păstrat, aflându-se actualmente la Muzeul Gutenberg din Maința. În anul 1872, sculptorul Anton Scholl a creat primul monument dedicat lui Gutenberg, iar 10 ani mai târziu, sculptorul danez Bertel Thorvaldsen al cărui nume îl poartă un prestigios muzeu de artă din Copenhaga, execută la comanda Consiliului Comunal din Maința statuia monumentală care și astăzi, alături de catedrală și de castel, constituie fala orașului natal al lui Gutenberg. În 1962, cu prilejul festivităților consacrate în plinirea 2000 de ani de existență a orașului Maința, a fost inaugurat Muzeul Gutenberg, Refăcut după distrugerile suferite în timpul războiului, cu care prilej s-a dezvelit un mare bust de bronz al meșterului, operă a sculptorului finlandez, Vaino Altonen. Atins de surzenie încă din copilărie, sculptorul Altonen își datorează cunoștințele cărții tipărite și, după cum a declarat, prin această operă nu face decât să-și achite o datorie. Toate acestea nu rezolvă, desigur, chestiunea aspectului fizic al lui Gutenberg, despre înfățișarea căruia nu știm deocamdată decât foarte puțin. Dacă, pornind de la datele sărăcăcioase care ne stau la dispoziție, nu ne putem permite al judeca sub aspect fizic și moral pe cetățeanul Johannes Gensfleisch din Mainza, în schimb opera lui, deși păstrată, din păcate, numai în parte, ne dă totuși temeiuri solide să apreciem cum se cuvine pe ingeniosul meșter care a dăruit omenirii una dintre cele mai minunate descoperiri. Cercetările bibliologilor au arătat că primele experiențe ale lui Gutenberg cu privire la literele mobile trebuie situate în perioada cât a locuit la Strasbourg. În această privință concludente sunt unele documente din anul 1439, actele unui proces, din care se pot trage concluzii interesante. Dar să vedem care sunt faptele. În 1438, Johannes Gensfleisch se asociase cu trei meșteri din Strasbourg, Andreas Dritzhen, Hans Riffe și Andreas Heilmann, contribuind nu numai cu un anumit capital, dar și cu un secret al fabricației care urma să fie păstrat cu sfințenie. De altfel, despre ce mărfuri produceau cei patru asociați se vorbește foarte vag în actele procesului. Se menționează numai ceva despre oglinzile, Spiegel, ce urmau să fie vândute participanților la Marele Pelerinaj prevăzut pentru anul 1439 la Aachen, numele francez Ex-la-Chapelle, oraș situat aproape de granița cu Olanda. Oglinda, speculum în latină, era de fapt o culegere de precepte cu caracter moral-religios, gen de carte foarte răspândit în perioada medievală târzie. După ce asociații începură să lucreze, s-a aflat că pelerinajul va fi organizat abia în 1440, astfel că încetare cu fabricarea oglinzilor, iar Drițăn îl dădu în judecată pe Gutenberg, cerând înapoierea sumei investite. Bibliologii de care vorbeam mai sus și unii biografei lui Gutenberg sunt de părere că oglinzile menționate în actele procesului sunt de fapt tipărituri prin plăcidele gravate, tabelare, cu textul redactat în limba populară, în genul acelei Biblia pauperum. De asemenea, este posibil să fie vorba de speculum humane salvațions, tipărită anterior anului 1440, atribuită lui Gutenberg și prezentând semne ale unor încercări de turnare a literelor. În afară de documentele procesului din 1439, aceste afirmații găsesc sprijin și în faptul că oglinzile fabricate de cei patru asociați erau destinate unor pelerini. Este firesc să se ofere spre vânzare cărți cu caracter moral-religios redactate în limba populară unor pelerini. Iată prin urmare argumentele celor care situează începutul activității de tipografa lui Gutenberg înaintea anului 1439, poate chiar în 1436 sau abia în 1438 când asociația a începuse să lucreze. Rămâne deschisă întrebarea dacă activitatea aceasta s-a desfășurat deocamdată în forma înapoiată a tipăririi tabelare sau dacă secretul fabricației de care se vorbește în acte nu ascunde cumva turnarea literelor în forme. Pentru a lămuri această chestiune, cercetătorii au recurs tot la actele procesului din 1439, care ne dezvăluie și alte amănunte interesante. După încetarea fabricării oglinzilor, Gutenberg încercase să-și convingă asociații să treacă la fabricarea unui alt gen de mărfuri. El se oferise să inițieze în artea producției noilor marfuri, care trebuia ținută în cel mai strict secret. În actele procesului nu se menționează despre ce artă era vorba. În schimb, mai mulți martori au declarat că Gutenberg plătise bijutierului Hans Dune. 100 florin pentru confecționarea unor piese și că strungarul în lemn Conrad Saspach îi construise o presă. Mai departe se vorbește, între altele, de plumb și de turnare în forme. Aceste amănunte menționate în acte au îndreptățit pe unii cercetători să creadă că, încă în anul 1438, la Strasbourg, Gutenberg se îndelătnicea cu experiențe privind literele mobile și turnate în forme. Dar și adversarii acestei păreri au argumente. Din perioada Strasburg-Giană, a lui Gutenberg, nu s-a păstrat vreo tipăritură, nici măcar un fragment din cercetarea căruia să se poată stabili date precise. Termenii folosiți în actele procesului sunt destul de nelămuriți. Piesele confecționate de bijutierul Dune și strungarul în lemn Saspach Puteau avea variate întrebuințări, iar plumbul nu este un metal exclusiv din domeniul tipografiei, cum nu este de altfel nici operația de turnare în forme. În sfârșit, alți cercetători au mers până la a contesta autenticitatea actelor procesului. Așa sunt lucrurile, deși mărturii de la sfârșitul veacului al XV-lea atestă că Gutenberg ar fi descoperit tipografia cu litere mobile în anul 1440, suntem nevoiți a mulțumi cu presupunerea că în 1438, la Strasburg, Gutenberg n-a depășit faza experiențelor și că prima tipăritură avea să ia naștere mai târziu, la Maința. Vedem așadar că, întocmai ca și în privința datelor biografice, nici în domeniul activității profesionale a meșterului din Maința nu lipsesc enigmele pe care nici actele proceselor nu sunt în măsură să le dezlege, obligându-ne să recurgem în continuare la supoziții, la conjecturi, cum se spune în limbajul criticii textelor și activității editoriale.